Goyartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik. Tirama politika internazionala, errepasatuko dugu gurean da nazioarteko adituat txente rekondokaiso egunon txente. Bai, egunon. Zemos no? Ondo, onda, egun alde gusita, ondo, sempatzen. <laughs> bueno, Baide. Baide hainbat kontu ditugu, eh, lantzeko, lehenik eta behin, bueno, Mali eta Argelia. Argelia zergatik, bueno, ba, baitu dituztelako lako, eh, hainbat eh, kanpotar, esango dugu, ez? Bai, eta nioz hemen ere, badaude daude klabe edo lotura dauden errealitateak, ez? E, alde batetik dago errealitate eta kojuntura lokala, baino lotura zuzena eskualde osoan gertatzen ari dana, eta nola ez, nazioarte mailan maia nere, ba, ba, ba, gola dinamika bat, ba, han inciditzeko, ez? E, Malitik ba, bueno, ja, mairu... Iabete bete indirela hasieran eh tuarejeko e, matxinadasan, estatu propio edo realitate propio, identitate eta kultura bultzatzeko eta historikoki jasotako bazterkeria apurtzeko eta bueno, emantzan pizkat altzamendu hori e, e, jarraian egugaldean Ka, e, ka, egon zan estatu kolpeen bat, e, ejertzitoa bertan bera etorreizala iparraldetik, tuarejek lortu zituzten e, biegunetan ba, menperatzea e, zonalde osoa, eta gero sortu zanortik ba, beste faktore bat, e, tuarejeen barnean, badagola talde txiki bat e, ikuspegi islamista batetik alarrikatzen dute haien eskaerak. Baina, azaldu zanerean, beste erakunde, hau bai, islamistak ez dut izango nik tuarejekin dagoena, guztiz kontrakoa, borrokatzen egon direla, eta ikuspegi islamista, edo dozalafista eta jihadista, ez? E, hemen, ba, bueno, ikusten dela, e, islamistak e, lortu zituzten bere indarra e, gehien bat hirietan kontuta hartu behar dela, nortasuna ta bisimoduaren arabera ez daudela iri, e, iri, etzea, undietan, normalean kokatuak hiri hiri hundietan normalean basamortuan ibiltzen dira eta horri esker ba mendebaldean ikusi indala nola da hasieran tuarejeko machinadasana ba bihurtu dala islamistaren eta islamista ixlafisten ba aldarrikapen bat eh zorduen bueno gero etorri da asken eguna hoetan eraso e, ba, militarra eta interventzioa e, malin bertan eta hori izango izan gutxi gora bera e, ikusten dugun argazkia malin eh hortik salto egiten degula, eta evidentemente azpalitik, zahel eh, osoa dagola hankazgora jarrita, eh, gune oso bitxia dala, basamortua, fronterak oso komplexuak, eh, badaudela mugimendu asko ez bakarrik islamismo ikuspegitik, baita ere kontrabando eta olako gauzak eh, ibiltzen direnat, eh, badaudela armarekin, pertsonekin, bai drogarekin, bere eh, gune nahiko bitxia eta horrekin batera, badaudela ba, korredore bezela, ez, influenzian unai zabaltzen dala, kontutan hartu behar degula, Nigerian gertatzen ari dana, eta baita ere Somalian gertatzen dena espalditik eta hori dana ematen digu eh, eskualde osoko bargazki nahiko bitxia eta gero baipatutakoa nazioarteko dinamika ere ba, bere puntuare jarri dula eh, bertso honetan hau da estatu frantziarrak ditu interes askok, alde batetik politikoak, ba, holan bera, e, enkestetan beruntz etortzen denetik, ba, nahi du alde, aldarrikatu bintzana, zioarte mailan e, estatu frantziarrenen pisua garai bateko lehoen dohori ba, berriro berreskuratzeko, e, ikusi berdala baita ere, e, nigeren eta baita ere malin dauden e, e, iturri energetikoak, e, nigerren kasuan, ba, uranioa oso importantea dela, eta kontutan hartu berdala gaur egun, ba, enpresan nabuzitariko bat frantzian dala justu ran, e, energia nuklearra. Ez berez, han topatzen ditugun dana eta horregatik ez dala harritzeko argelian gertatutakoa bukatzeko gaionekin. Hau da, e, zonalde horretan badago alkaeda e, isle, isle, magreb islamikoaren taldea talde hori hasieran argelian sortu zan, baino Libiaren gertaerak eta gero zabaldu da korrente hori zonalde osoan eta, ba bueno, maiganean jarri dituzte ekintza, gainera oso potente izan dala, eta Ba, Agia, ba, bueno, Mende, mendebaldeko potentzia batzuek, irakurri behar dute e, ba, ze ondorioak ekarriko dute olako intervenzio militarrak. Gainera, historia daukagu, handaukagu Iraken, Afganistanen edo Libian gertatutakoa, handago ere siriarena, eta badidu bueno, batzu, ba, di batzuentzat, Zahel ba, inguru horretan prestaudela, Zahel ba, estan bat bihurtzea. Eta? Bueno, Obama que kargua hartu zuen pasaden egunean eta bueno, hiru aurpegi berri bakarrik Bai, bueno, e, pertsona den aldetik, ba, betikoa, ez, e, mugimenduak e, eskazak tartean beste saioetan komentatu ditugun ere, senolako horeka mantentzen dela, eta senolako bitxikeriak adibidez, ba, errepublikanoar batzuk, ba, bere ekipoan, ere kokatzen direla, baino, nik usango nuke, ba, bueno, e, prinzipio bost lerro guzia aipatu ditu obamak bere diskursoan, ez, esaten dula, ba, bueno, bueltatu behar dala e, e, erroetara, ez, e, alderri demokrat, demokrataren erroetara. Hau bitxia da, zeren denot, ez dakigu, baina alderdi demokrata bere sorreran beintzat alderdi esklavista bat da, ez ni usteet gehien bat daola Kennedy garaia eta zitze giten, ez, ez zainbeste asieratako ba, erroak, ez. Gero ba, bueno, diskurso soabilia denez ba, desberdintasunetaz, ez du zabaldu eskua alderdi errepublikanoari, agian jakinda hauen politika oso zorrotza eta gogorra izango dala e, la urte hauetan, E, argi dagoela ere, bere diskursoa egondala dela bideratuta, ba, bere bo, e, auta, e, autazle egi, e, bere botante hei, eta gero ere, ba, piskat, e, munduari buruz ez du asko ipatu ez, baina, bueno, nere ustez oso bitxe izan dela, eta aipatu behar dela, ba, Obamaren... Erronkak hand daudela baina horrekin batera gogoratu behar zaioolaamari e, garai bateko promesak ba, bete gabe izan direla. ez Baain dela lau urte bota zituzten promesa guztiak ez ditu bete gehienak eta dago ad bidez inguruko senolako tirabirak egon direla. Abendu ingurun, ez du bete e, jeitziera, berak esan zuen herrrainino jexiko zula e, defizitata. ez du lortu, ez du itxi guantánamo e, bere promesa eber ikurra izan zen guantanaamo. Ez du egin, e, e, etorkin inguruko erreforma ez du aurrera egin, e, gauza bere esango nukeni ba, ipotekak edo magile hilego inguruko e, promesa guztiak eta gero zer esanik ez, eta behin ikusiko dugun bezala, ba, Israel eta palestinaren arteko gataskat bere diskursoan, oin dela laburte izan zan, ba, laburte hoietan, ba, bakea haiegatuko sala, E, zonalde horretan eta horregatik ere ba, aldarrikatu du azken da honetan bere lentasuna nazio arte maian, izango zan pacifikon eta eza inbestean. Eh? Baina, bueno, euda berriara eta ikusita ere ba, Israel eta palesineateko gata eskandagoela ba, hemen ere ez es du eserbete. Eta hauek ba, ere izango dira gaur egungo erronkak laburta huetan, baina egia da ere ba, ez dauka inbeste premia, badakigu danok eh, Obamak ezin dula urrengo labur hemendik eh, laburtera berriro bereburu aurkeztu. Berez, auskalo zer emango ditun laburtea haueken. Uhum. Bueno, eh Cataluñan eztabaida izan zen atzo, baino eh baitare da begiratuz eh, konvergenzia Convergencia i Unió Crisia eh, duran eta masen arteko ikamikak. Bueno, idene tatik dagoan, eh, bueno, azken momentu arte egon direla e, negoziaketak eta mugimendu diplomatikoak, ni justu asteburo honetan Catalunyaan emandet eta bueno, e, atzo bertan edo eren egun bertan e, altzauden, eh, e, ba pizkat prozesua, ea posible izango sala mugimendu horrekin PSC-koei e, bereganatzea, eh, so proposo soberanista inguruan edo, edo e, aitorpen horren inguruan, eh, eta bueno, ba, ematen dula gaur gau osoa emandu ere PSC-ek eta du lortu azken momentu artebintzat eh, adostasun barne mailan ez dakigu, eh, segurazki bai ez es dutela eman hori argi dago, guain, eh, salantza da eh, abstenziora joku duten, edo esesko, eh, boro, ja, abstenzioa eman eh, joku esgero, ba, bueno, beti gordetzen ditu karta batzuk etorkizunerako, baina eseskoa emanez gero eh, masek bera esan zuen bezala argazkia oso, oso txukuna izango zan, eh, zau da, alde batetik ba herri eh, borontadearen edo, eta kataluñaren aldea saltzen direla eta esesko aldean, ba kokatuko dira PP denoakiguz se PP mota eh, da Kataluniakoa naiz eta azken margotasun ola pizkata urpegiaren eman ez gero baino PP oso eskumuturrekoa da oso espanyolista oso eh, bere ondoan dagola ziudatan eh zer esan eh, zer esanik honetaz eh, eta han kokatuko san korregatik horregatik oraindik ere tirabirak bira gero badago e, be, fleko bat gaur, eh, gaurko boskak eta inguruan eta izango san ea zer egiten du kupekoek, ez? Eh, segurazki ba e, garai batean Euskal Herrian jokatu zuten bezala eskera bertsaletik ba, antzeko parecido eingo dula, es ba agian batzuek abstentzioa jongo direla eta beste boto aldekoak edo agian askenean e, aldeko kritiko bat e, iruruk, es. Eta gero ere zuko aipatutakoa, ematen dula konbergentziaren barnean ba krisia ere junio, e, krisia ere ba dagola, es e, duran ez dagola oso ikusita, e, Bartz, esan beharra dago Barcelonako konbergentzia, hau da, e, konbergentzian beranean dagoen eh ba, e puntu garantzitzu etariko bat ba, e, eren egun e, kriston kritika gogorra eta publikoa egin sun duranen kontra e, duranen mugimendua, ba, bueno, e, izan da piskaterea, arrotasunarekin esan ez, ba, bueno, nahi baldin baute apurtu paktua apurtzeko, baino ni baina duran gaidala momentu honetan ikusita zenbat e, arazoak sortzen ari direla, e, zenbat araso ekonomikoak ere badau duranen inguruan zenolako e, paktua egin dute egin dela denbora gutxi badirua boltatzeko, finanziazio ningu Duan. eta hori dana bagian, agian segurazke barne mailan egongo direla eztabaidak duran gaiskik ikusita dago gero eta okerrago gainera konbentziaren barnean eta denok dakigu e, beste momentuetan, olako esperientziak ere eman ziren, bandago roka idu benkazua, eta olako buruzagiak bere ibilbide propio egiten dutenean, e, porrotak ekartzen dute besterik ez. ez? Bere, oso, oaindik ere, gaur ikusiko dugu zen olako e, argazkia sortzen da, bosketa honetaz, oaindik denbora izango dugu, eta seguraski klabe gehiu izango ditugu baurrengo e, astetan gai hau ere komentatzeko. <haz> <haz> Israeleko hauteskundeak netan jau garale, baino, lerekuak lortu ditu eta eskerra bueno, bigarren eh, maila batean kogatu da. Bai, ni uste, bain netan jahu eta bain laboristak eh, porrot izugarria. Ez, eh, bueno, netan jahu inguruko jendeak esaten zula, bueno, haiek garaile, garaileak izan direla, egia da, baino, kontutan hartu gertela, haiek proposatu zuten eh, aurrerapen hau eta aurrerapen aurrera ikusita eh, emaitzak, ba, bueno, naiko bitxiak, ez, naiko haul ateratzen dela, haute eskunde a, hauetaz, eh, o, o, eta hori ez da bakarrik eta zukaipatu duzu, na laboristek ere, ba Kristo mm, e, itxaro pena jarrita zuketen holako autezkundetan eta hemen ere ikusi dugu ba, emaitzak nahiko kaskarrak izan direla. Kaskarrak gainera e, puntu bateraino nik esango nuke haiek e, ere ezutela espero ba, olako emaitzak, es. Eta gero badaudela bi bi izar, e, naiko mediakikoak edo etortzen direla bi aktore berri, eh, alde batetik, eskumuturreko, eh, ba, etxe jodutarraren alderria, Honen atzetik dago Naftali Benet, eh, hau, eh, ba, bueno, eh, aberatza, oso aberatza da, ba, eh, tekn teknologikoki, ba, bere lanbide osoa egindula eta gero ere, eh, ba bueno, ematen dula ba, lotura susena jende gastearekin eta bueno, beste irudi bat eh, edo beste aurpegia irudikatzen, eh, baita ere bere sionismo oso oso nabaria dala, eta, bueno, emaitzak, nahiko nak, eh, agian berak obe hauak espero eh, zuen, baina, bueno, nahiko, nahiko mahuak. Eta gero badagola, eh, netzat, izango zala eh, sorpresa nagusitariko bat, eh? alderri zen edo olakoa, eh, eta E, alderdi horrean atzetik dago, ba, telebistako urkesle do aktore oso oso famatua, ez, eh? eta jurtu dala, ba, batean, ba, bigarren indarra e, parlamentu honetan, ez, eh? eta hori ere, kontutan atzekoa dela, ematen dula, garai garaibateko e, politikaria komatxetartean erreta daudela, ezan beharra dago ere e, irraelgo politika nahiko bitxia da e, hauteskunde hauetan ba uste eto geita mapiko alderria orkestu direla eta normalean gaur egungo adibidez, e, gaur egungo parlamentuan ba daudela ez dakita malau bat alderri ez, e, ordezkariekin eta bueno, hori ere oso, oso bitxe izan ba, ea gai izango dala, netan jahu urrengo gunetan, urrengo aztetan, ba negoziaketak sakontzeko eta bere gobernua horrela edo berriro ere tirabirak sortzen direla, eta gero haipatu behar dala Agian, hauteskunde e, hauetan, e, gai nagusia ez dala izan, hainbeste beste, beste hautezkudetan e, bezela. Gehien bat segurtasu nazionala egitzen dutena, e, palestinarek ikko gatazka, hemen, e, bai gai nagusiak izan dela etorkin inguruan eta etorkinak eta e, segurtasuna lotuta, baino baita ere gai ekonomikoak, ez? Ematen dula, ba, gehien bat, e, klasertainak oso zok eskatuta daudela, e, han ere krisia, munduan ematen ari den krisia, nabaitzen ari da, eta horrek ekarri du ere ba, olako, olako mugimenduak eta bukatzeko ba, parte hartze, ez? Eh, Izugarria izan dela azken urte hauetan eman den eh, parte hartze handiena eta horrek apurtzen du ere analisi asko, ez? Eh, Autezkundea baino e, len, egindako analisi asko esan ez, ba populazioa ja nahiko nekatutatzegola, nahiko pizkat ba betiko alderdirekiko politika eta trekimailuak eh, nekatuta, baino agian horregatik eh, olako eh, boto desbiazio, ez? Eh, horregatik alderdi berriei zahie botua, eta ez betiko alderri. Uh -huh. Bueno, eta alemanian ere haute eskundeak Merkelek porrota. Bai, porrota eta bera etzuen, espero, ez zuen espero, es. porrotako matxo tartea, e, ikusi berdela ere estatuko e, edo, Landerren ematen diren autoeskundeak askotan ez da igituztela klabe bera, e, e, gero federal mailan, baino bai, es. Espero zen, baino datu Gazkarragoak eta gainera, ba, ikusita e, liberaleak ere barne mailan dituzten tirabirak, Naiz eta emaitzak nahiko onak atera, ba, barne mailan oraindik tirabida oso sakonak direla eta horrek segurazki baldintzatuko du urrengo autoeskundetan, ba, ba maiz za izango direla hauteskunde orokorrak, eh, lander honetan eman dela, ba, be, a, e, berdinketa teknik hori, ba Markelen Aldergia ta Liberalak alde batetik eta gero aurrean ba sozialdemokratak eta berdeak, baino esan beharra dago ere eh e, aipatzen duguna, es, eh hauteskunde orokorretan boto guztiak boto guztien inguruan lei aizugarri izan dela ja sozialdemokratak eta berdeak hasi direla aipatzen, adibidez, die Linken botoak e, boto galtzaile bezala ematen dituztela eta Merkel berriro ez da basteko boto guztiak beharrezkoak direla, hau da boto útil famatu hortan e, eta askotan, ba, bueno, denodakigu boto util hautezkundeak pasa eta gero nora juten direla ez. eta gero askotan, ba, bueno, nigu uste zirko mediatiko batean berriro berkokatuko garela, e, hemen berriro aspi marratuko dituztet desbarri intasuna, Merkel eta sozialdemokrataen artean, baino gogoratu berdala e, e, e, e, dela denbora gutxi, ba, alemanian gain Gainera izan Europa maian sortu zen, azken bolada honetan, ba, gobernu konzertatu bat, ez? E, gainera, gobernu nazional betzela ditzen zioten, eta formula hori, ba, bai, eh e, sea, se merkelen Alderdia ta Socialdemokratak bate egin zuten, es berrez e, askotan interesak, estatuaren interesak alderdiren interesetik jartzen dituztenean, ba, alderdi hauek ba ideologikoki os politika oso desbernian dituzten alderdi hauek, ba gai direla haien txantxujoak eta haiek haman e, ba, aman kumun paktuak egiteko. Mm -hmm. Bueno, eta amaitzeko bi gai labur, e, peperen barruan dagoen usterkeria, aipatuko dut. Eta nik esango nuke daia peperen uste elkeria edo barne maian dauden e, kasuak, ez, ni uste ja da estatu espainoleen mailan zenolako krisi struktural topatzen degun ba, gaur ego ba, suposatzen den politika honetan izango ziren zutaben agusietan, ez, e, er regetik asita eh, peperen jarraituta, baino go gogoratu behar garela ele, ba, peso inguruan zenolako pelotazoak, eta en daukagu adibidez, Felipe González irudia eh, sozialistako tartean eta zenolako pelotazoak eman ditu asku guztiagoetan, eta prensatik jarraitzen baldin badegu, zer esanik ez. Hau da, eh, oindela demora gutxi guztedet, sabi, eh, sabino kuadrak bota zula, ez, eh, gaudela krisi struktural batean, edo realitate struktural baten aurrean estatuaren, eh, realitate struktural horrek ekarri du, basken transiziotikonea, eman den prozesu politiko guztia, ba, bueno, defizit demokratiko izugarria eta horrekin batera ustelkerian nun nahi eta gainera ustelkeria komatxotartean impunitate eh, impunitatearekin lotuta ez hemen ez da, helena eh, aipatu dugun duran kasuan, ba, bere alderria onartu hartu dula, ba, diru publikotik eh, lapurtutako diru arekin eh, egin dula bere alderriaren finanziazioa eta paktol bat lortzen du fiskalarekin eta horren truke, ba, ez du tei zigor, penalik hasotzen, eh, hori ere, ba bueno, horregatik ni uste arazo strukturala eta zeuraski horrengo astean emango digu denbora ere, ba sakonkia aztertzeko, ba honen inguruan dauden errealitate eh, desorriak. Bueno, eta Britania hondian, eh, bueno, David Cameronek adira zi du eh, 2017-ako erreferendum eh, bate deituko duera, Europa bai, Europa Ez, galdera, e, hau europearrek ez duten espero eta hori gertatuko balitz segulako krisian. Krizia, bai, Britania undian baiet zateratzen baldin bada eta baita ere e, ez zateratzen gero e, debate bera segurazki kontserbatzaileen barnean tirabirak oso importantean ezin dugu aztu gaur egun parlamentuan e, kontserbatzaile askok bai, eurosteptikoaren taldean kokatzen direla ez? eta hori agian lagungarria izango da ba, UK Independence Party bezalako alderbiaren zartxak inda oiek bai, argi eta garbi kontra esaten dutela eta gero bitxikeri bat, ez hemen e, demagun e, eseskoa ateratzen dela edo e, iritzi publikoa gero eta eseskoa den alde kokatzen baldin bada Britania hondian e, Eskozian 2008 urtean emango den e, referendunan eta gero eta baieskoa ateratzen baldin bada zenbat kritika eta zenban baldintza da e, Eskozia e, e, Europar batasunean e, kokatzeko eta beste nazioazeko foruan kokatzeko bere burua estatu independente bezala eta ikusten degula ba, bueno, adibidez Britania hondia momentu honetan ez daukain niongo arazorik beste referendunan konbokatzeko eta gainera Europar batasunatik ateratzeko, ez berez? Hemen bitxikeria eta hemen aber atzo otatako diskursoaren arabera, denbora eskatzen dula poliki-poliki astertzeko, eta ikusteko barne maian senolako ondorioak ekarriko dute, olako jarrera eta baita ere aipatutako kasuarekin, ez? eskozia eta zergatik ez, ba, Europan dauden beste naz, e, estatugabeko nazioen inguruan. Ba, jante rekondo naziorteko aditua mila minasker, beste binere gurean izategatik eta horrengo arte. Ba, horrengo arte, ondibili. Iartzun irratian, mundu ari nazioarteko aditu txente rekondoren eskutik.